Välkomna till avsnitt två av Fake Geek Girl-podden, idag med bättre ljud. För det har vi fått lite feedback på, att första avsnittet var ganska dåligt ljud på, kan vi hålla med om helt och hållet. Det hoppas vi ska vara bättre till det här avsnittet. Och med mig här idag i det lilla, lilla köket i Göteborg har vi Emma. Och Tina. Och Isabel. Så, vad har ni gjort som vi såg sist? Det blir ju ett tag sedan nu. När man går olika städer är det lite jobbigt med logistik ibland. Så det har tagit ett tag sedan vi såg sist. Mm. Ja. Det är nästan en månad tror jag. Tre veckor. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Det är nästan okay. en månad. Ja. Ja. Vad har händs det mm. sist? Ja, det viktigaste av allt är att jag har fyllt år. <skratt> Yay! Jag tycker fortfarande det är kul att förlora, år. Så att det tycker jag har varit det bästa som helst. Det här året. Var du fått det har varit ganska mycket böcker och läsning som jag fick. Det var lite serietidningar och biografi. Och jag har börjat pärla. Det är andra som är här som mm. Jag har börjat pärla pärplattor som barn. Fast nu är det inte bara barn som <laughs> gör det. Det har kommit in liksom i nördcrafting. Nördpissel i rummet. Så det har jag börjat pärla. Och jag fick väldigt mycket pärlor. Så jag har att göra nu. Mm. Ja, vi som följer på Instagram har ju sett de här grejerna. Min favorit hittills är ett ord. <laughs> ja, den blev ganska bra. Ja. Den skulle egentligen ha, tämpaktlorna på Oden eh, enligt mönstret har två olika röda färger. Och de två röda jag har är väldigt lika varandra, ser ut som att det bara är en färg. Mm. Men det är en ord, det syns. Ser ni. Tina. Nej, jag har varit upptagen med studentlivet och nollat folk, sprungit runt som en 40, så, så, så jag har inte haft tid med någonting. Det har varit jättetråkigt. Men jag har sett Sharknado. <laughs> det är ju, jag, jag kan inte bestämma om det är så dåligt så att det blir bra eller... Det är nej, bara det, det är bra det. tycker jag. Ja. Det är några av de bästa salonfilmer jag har sett hittills. Jag vet inte, den slår inte riktigt eh, nazis at center of the earth. Har inte De har en för. cyborg Hitler. Förlåt Jag såg ju den riktiga. Eh, Iron, den Sky. Iron Sky. Sky jag älskar Iron Sky den så ligger. mycket. Ja. Jag, jag, sorry, alltså på bio var den väldigt rolig att se den för matet mm. så. Men, ja. Nej, jag, det, var, det var ingen som ville gå och se den med mig på bio. Vad är du för ju, kompisar? För kompisar. <laughs> ja. Mm. Eh, inte viktigt att gå på bio enligt dem. Men det, det tycker ju jag. Men jag fick ju ha en liten biosalong på min dator. Då, och sen köpte jag den första när det kom ut på Blu-ray. Mm. Jag kände att jag behövde stödja sådana saker. Jag har ju sett Megashark versus Crocosaurus. Och jag tror att den är ungefär lika bra som Sharknado. Jag måste börja kolla mer Asylum. Liksom. Oh. Bara titlarna. Oh. Snakes on a train. Jag menar, du hör. <laughs> ja. Det kan det bli annat än bra? Nej. Nej. Men det jag säger nazis at the Center of the Earth zombie eh, nazist nazister med liksom Dr. Mengele där fast det liksom typ 2010 men fast eller det är, så, är någon zombies. Ja. Jag har missat den här? Ja. Oh, har du sett Dödssnö? Ja. Nej, oh, men jag, där har du zombie nazister. Där, ja. Den är jätte äh, Jag såg bra, på Kaninön och det är bra. <laughs> uh. Ja. Ja, Men gillar du kan zombie nazister så är det Dödssnö. Ja, jo, jag har hört det. Jag gillar väl mest... Jag, jag är inte så förtjust i um, zombies där, men när det är liksom nazister och det är någonting fel med dem det blir jättekul. jättekul. <laughs> nazister på månaden, jag grät jag skratt första gången jag hörde det. Mm. Och fick se det liksom. Det var underbart. Det finns ju vissa delar av den filmen som är sämre än de andra. Men sammantaget så är det en ganska rolig film. Ja. Mm. Kan inte typ så kolla på en, en plojfilm? Per, per gång. Mm. Så, vi kan borde... vi inte om så kan mm. vi dra igenom... Åh, trauma. Har ni sett någon trauma-film någon gång? Nej. nej. Mm. Toxic Avengers, Sergeant Kabuki Man. <laughs> mm, nej. Okej. Okay. Alltså, trauma är ju ännu sämre och ännu lägre börjet än vad Asylum har. Och de kom typ så 20 år tidigare. fantastiskt Toxic Avenger handlar om en så här mobbad kille som typ hamnar i en, i en, i en container med så här toxic waste. Och han blir muterad. Ska... Sexscenerna är den ju... O obeskrivbara skulle jag säga. Det är värt att se om ni har tid. Herregud, ja. <laughs> äh, uppgiften till nästa avsnitt. Vi att vi ser Toxic Avengers! Mm. Ja, ja, ni får hemläxa! Ja! Det var roligt! Vad har inte ditt bild i så fall då? Jag har jobbat sist vi träffades här i semester. Jätteroligt! Sista dagen på semestern så lagar jag till en jättegod lammfärsgryta blir matförgiftad. Uh, första dagen jag skulle vara tillbaka på jobbet ligger jag utslagen hemma, jag får mellan mig första dagen, och bara ligger och kräks. Fruktansvärt, jag har aldrig varit mattviftad förut, och det gick liksom aldrig över. Uh, gud, jag mådde så dåligt. <laughs> så, så det gjorde jag. Uh, jag bokade biljetter till Necronomicon. Jag fyller år i slutet av oktober, uh, så slutet av vecka 43 åker jag upp till Stockholm för att kolla på en skräckmusikal baserad på HP Lovecraft noveller. Jag ser helt otroligt mycket fram emot det här. Det låter det är helt stor. fantastiskt. Ja, och det är, alltså, det är verkligen så jättekul. Man bokar blätterna så det är det typ så här, ja, men känsliga tittare. Varnas för att ja, det, det kan bli lite läskigt. <laughs> det gillar jag. Så det här ser jag, det här ser jag fram emot. Då ser ja. vi fram emot en recension sen när du har sett den. Om jag inte är så att jag bara typ så här sitter i fosterställning ett hörn och gungar fram och tillbaka. Ja, det vet man ju inte Massa insta-videos på det där Ja, kommer du på bloggen så? Vi ser fram emot mm. Jag har bokat en tatueringstid Om man följer mig på Twitter Så har jag chattat en hel del den senaste tiden Om att jag inte riktigt har hittat rätt rymdsköpp Att tatuera på min rygg Det gjorde jag förra veckan, så jag bokade en tid Så den 20 :e Får jag ett rymdsköpp på ryggen Och sen är jag äntligen klar med Dan Simmons Hyperion-böcker Det har jag gjort sen sist det var det. Det var det. Jag bakade en kaka i förmiddags. <laughs> och nu är vi här. Och nu är vi här. Nästa punkt är feedback. Vi har, har vi feedback. <laughs> feedback. vi har fått feedback. Vi har fått feedback. Både glad och förvånad över att ingen har skält på oss. Jag vet inte Jag har ju min teori att när vi kommer på flashback Då kommer det shitstorm. Är det nu vi hamnar på flashback bara för att du pratar om Åh vad hemskt vad nu får ni vad ni bad om Skrift förtjusning vi fått... där alltså. mm. uh, I slutet av förra avsnittet så bad vi om konstruktiv kritik Och det fick vi mm. Det tackar vi för mm. Absolut Mycket av det handlar om ljudkvaliteten. Och det hoppas vi att det är bättre den här gången om det inte är det så säger jag att det blir bättre avsnitt 11. <laughs> vi har från Säkra Källor hört att avsnitt 11 är det första säsongsavsnittet så att ja. nio avsnitt kvar ja. ingenting viktigt. Hur viktigt är det ju. Ja, men inte i ljudkvalitetmässigt. Nej, nej, nej, men det är ja. Vi har även fått en fråga av Ivan angående vårt ämne för avsnittet om när vi pratade om fake geek girls fenomenet. Isabel, kan du läsa hans fråga? Ja. Ska jag läsa, ska jag läsa det fina också? Ja, jag läser det fina också. Ivan skriver alltså, tjena! Riktigt bra första avsnitt, jag tycker ni hade ett bra flow och ni hamnade i en riktigt skön nerdzone när ni pratade Doctor Who. Vi vet. <laughs> en fråga bara som jag har funderat över är om ni någonsin har träffat en nerd på Sör, oavsett kön. Jag har inte träffat någon vad jag vet. Men så sagt så sa förra gången så inte jag med människor i onödans så att det kan ju vara därför. Jag är då bekant med en och den här personen då utger sig för att vara världens största gamer. Och jag, säger sig, jag har spelat alla spel någonsin och allting men så kan den här personen ingenting om spel. Och en gång skulle jag spela spel hos personen och oj oj oj. Där funkade inga kontroller, det fanns inga extra batterier eller någonting. Det var rätt hemskt. Är det, är det så man avslöjar gamen på Söre, att de inte har extra batterier? Ja, <laughs> okay. och inte visste uh. vad sladden var liksom, till uh. kontrollen eller någonting. Men det fanns kontroller? Det, det fanns. Mm. De låg inte i Xboxet där. Jag pratade med en kompis om det här med på Söre senast i förmiddags idag faktiskt, och... Det jag kom fram till är att jag har träffat hangarounds och wannabes. Men inte så många fake, whatever, girls eller guys. Jag, jag tog mig själv lite som exempel där att i tonåren så, jag har aldrig spelat rollspel. Det hände liksom aldrig. Jag vet inte varför, det var bara så här. Men jag hängde väldigt mycket med killarna som spelade rollspel. Det var, det, det var mitt primära hängställe i gymnasiet, i deras liksom mörka källarlokal lokal malla grejer överallt. Jag var den som typ läste Lovecraft novellen när vi skulle sova. Högt, verkligen. Uh, the around, Men jag utgav mig aldrig själv för att vara liksom rollspelstjej, för att det var jag ju aldrig. Och det är väl där någonstans jag känner att folk ofta är. Liksom de som kanske stämplas som på Söder kanske bara de som hänger med om inte gör det, även om de själva inte utger sig själva för att göra det Så tror folk att man gör det Jag vet inte, alla på min skola kanske trodde att jag var en rollspels fake girl Jag tror att eh, posörer och wannabes ofta blir ihopslängd som samma mm. sak För jag ville inte spela rollspel, jag ville bara hänga med dem från mina polare <laughs> Vi efterfrågade på Twitter, eh, samma som förra gången Om det finns någon tjej eller kille där ute som har lossats Som verkligen har lossats. För att få ligga eller för att få uppmärksamhet eller annat. Vi fick inte in någon idag. Men vi har väl det som står det följetongat. Är du en fake girl eller fake geek guy. Hör av dig till oss. Så kan vi prata om dig. Eller om du misstänker att du är den. Mm, så kan vi rösta. <laughs> ska vi gå över till veckans ämne kanske? Absolut. Avsnitt två är ett avsnitt. Där ni får lära känna era hosts genom listor. Den första listan vi ska gå igenom. Är tv-serier. Och det var skitsvårt. Jag är 28, jag har sett många tv-serier. Det var ganska ångestfullt tycker jag. Ja, det blir ännu värre när ni inte har rangordnat om i bästa ordningar som jag har suttit och gjort. Annars hade jag bara kunnat ta fem och bara, ni är lika bra. Men alla var ju inte lika mycket värda. Mm. När det väl kom. Du Who är minst värd på min. Gilmore Girls är tredje på min i alla fall. Kom Gilmore Girls på topp tre? Ja! Gilmore Girls är helt fantastisk Åh oh, det är lika hemskt som sjunde himlen Nej det är inte. det är inte Det är Nej Vi är din sida Isabelle Tack Emma Det är jättehemskt, det är jättejobbigt det är Ska vi börja prata om Gilmore Girls då? Får för jag förklara varför jag gillar det ja. ja Det är antagligen de andra som jag hatar jag har sett Gilmore Girls två gånger Jag såg den när den gick när jag var tonåring Fram till 20-årsåldern Och jag har sett om den nu de senaste typ månaderna Jag har fokuserat på helt olika saker Nu när jag har sett dem Första gången fokuserar jag på Rory För att då var hon i min ålder Nu jag har fokuserat helt på Lore Life. Hon är 32 när serien börjar och är typ min ålder nu Och jag har sett den här serien på helt olika sätt Och det jag gillar i den här serien Är relationerna mellan människorna Det här är situerat i en Låtsas fantasivärld som inte finns. Det är en otroligt fånig stad. Och liksom Taylor Dosey skulle aldrig någonsin få existera liksom i en vanlig verklighet. Men relationerna mellan människorna och sättet som de, de för sig med varandra på. Både liksom mellan Lorelai och hennes dotter och Lorelai och hennes föräldrar. Den här slitningen mellan överklassen och att de får kämpa själv efter att bli gravid som 16-åring. Är, jag tycker det är så fantastiskt skrivet. Och det är verkligen välspelat. Lauren Graham är en av mina favoritskådespelerskor. Eh, och Kelly Bishop också. Och de gör det här liksom så jäkla bra. Och sen så stömer jag ganska mycket på Rorys eh, präktighet. Och... De otroligt duschiga killporträtten, men det är en sån liten del av den här liksom sju-säsongers-serien äh, så att det, det, det försvinner in i bakgrunden efter ett tag. De flesta av Rorys killar är ju rätt douchiga, men det är skit samma För det är så här, liksom, relationerna mellan kvinnorna som jag tycker porträtteras jävla bra. För att det är så sällan som kvinnoporträtter är så pass nyanserade som det är i Gilmore Girls. Jag klarar inte av Gilmore Girls. På, gru på grund av Rory. Hon förstör allting. Hon är lika präktig som barnen i sjunde himlen. Och det är så äckligt att se på om det bara värre och värre hela tiden. Till och med någon typ så här fylla till och hungrar upp så här. han är gift. Ja. Nej, din. Din menar jag. Ja. Inte Jess, och kolla din. där, inte ens, där liksom är hon en dålig människa också. Det är ju så hemskt. Jag brukade tycka om det om när jag var typ 12. Nu, nu det går inte, jag kollar på det ibland så här helgmorgonar. Men det är ju bara för att det absolut inte går någonting annat på tv. Men nu har jag ju Netflix så nu behöver jag inte kolla på Game Girls någon mer. Har du sett Game Girls, Emma? Det har funnits med mig sedan tonåren. Så det har varit ganska stor serie ganska många år, precis som Buffy. Ja, den ser jag har sett väldigt mycket på genom åren och tyckt om. Och det har varit lite av en snuttig när jag har varit i mina dumb perioder. Jag, jag tycker det är jättesvårt att välja ut just tre stycken. Så jag har ju så här typ tre och sen har jag åtta stycken till som är på fjärde plats. Men jag har även Doctor Who så klart, kanske märktes efter förra avsnittet. <laughs> och jag tror att vi pratade ganska mycket om det förra gången när det kanske så här framgick varför jag tyckte så mycket om den. Det är den här blandningen mellan tramset och allvar och samarbetet mellan doktorn och hans kompanjoner och sättet att de får fram sina Bra sidor hos varandra som jag tycker är så fint. Och så älskar jag The Tardis. Ja, Doctor Who fick vara en av mina favoriter också faktiskt. Mm. Tagit upp en stor del av mig. Känns mm. det som. Mycket bra serie. Fringe! Har ni sett Fringe? Ja har inte det. Du har sett Fringe? Ja, det vad, ty har jag gjort. vad tycker du om den? Jag tycker den var jättebra och, spän och spännande de första säsongerna. Sen sista så tycker jag att den ballade ur och blev jättekonstig. <laughs> Och jag vet inte, men jag var ju tvungna att se klart, för jag ville ju veta vad som hände med alla karaktärer. Mm. Och jag ville ändå få ett riktigt avslut på scenen. Ja, det fick jag, jag kanske inte var jättenöjd, men jag mm. fick ett avslut. Den ballade ju ur, men det var ju upplagt för det. Mm. De första säsongerna bara liksom ledde ju fram till att urballningen var ju oundviklig. Sen gillade inte jag sista säsongen för att det är så ologiskt Nej. med de här tids, tidshoppen. Och jag förstår inte varför det skulle så här resetas just där, på den där ängen. Och det, Nej, det förstod jag inte. Men mm, det var väldigt mycket jag inte förstod med sista säsongen. Ja, kan jag säga. men jag, jag såg den, den serien för, på grund av podden obt De pratade väldigt mycket, de som har en podden Billy Ringard och Tobias Norström, pratade väldigt mycket om Finch ganska länge. Och jag bara, ja okej, okay. jag får ta tag i det någon gång. Så såg jag ett avsnitt och blev så här var det bara det här det var? Det kändes som en helt vanlig crime procedural. Bara, ha okej, okay, här har vi Olivia Dunham, hon är någon slags FBI-agent. Och ja, ja hans hud blev genomskinlig, men det var väl inte så mycket. Och där var Peter Bishop, han är ju snygg och så var det, jag tyckte jag var jättetråkigt. Och det var typ allt. Och sen så såg jag ett avsnitt till för att jag hade tråkigt. Och sen så hade jag en bussresa jag skulle åka på, så tog jag ett avsnitt till. Och sen var det kört och sättet som den här världen liksom bara väcklar ut sig på tycker jag är så fantastiskt, för att den börjar ju verkligen som en helt vanlig typ grå procedural, där det sker ja, visserligen lite märkliga brott, lite arkeväxtuk men sen bara händer någonting och den här världen liksom bara växer och sen kommer de alternativa parallella universummen in och alltid zeppelinare har jag tänkt på det, att när det är såhär parallella dimensioner så är det alltid zeppelinare istället för flygplan det som man vet att man är i en parallell värld mm, väldigt typiskt, ja jag älskar Walter Bishop Den där gubben Fantastisk där karaktär Jag tycker om eller så alltså Jag tycker det är så himla häftigt att se hur han spelar den karaktären För de är så Det är ju samma person Och de är liksom så Det är så lätt att se Hur han hade kunnat bli Walternet Även i vår värld Men mm. nu blev han ju inte det utan han blev bara på Metalsjukhus istället mm. Det är små vägar som leder och de ledde hit för honom, alltså de kunde lika gärna ha lett dit. Ja, precis. Och den här otroligt subtila kärlekshistorien mellan Olivia och Peter. Jag tycker det är så fint gjort. Det var min topp tre lista. Fringe, Doctor Who och Gilmore Girls. Men Emma, vilka tv-serier har du med på din lista? Alltså, jag tyckte det här var så ångestfullt att bara välja tre stycken. Men det blev ändå en lista. Den första är Buffy the Vampire Slayer. Mm -hmm. Ingen är från det tror jag. Jag kan ju säga. <laughs> <laughs> Nej. I avsnitt nummer tre så kommer vi prata om Buffy. Då kommer jag bry ut mig ganska ordentligt. Jag hoppar till nästa serie. Farscape. Känner ni till den? Har jag, aldrig sett. jag har aldrig hört namnet tror jag. Jag har om den. Men. Den kom. Jag har inte koll på. Början av 2000-talet tror jag. Och det är en sci-fi-serie om en man, huvudpersonen, han åker. Genom ett wormhole och hamnar i en annan del av rymden och träffar jättemånga konstiga karaktärer. Och det är en helt, väldigt urballad serie. Jag kan varmt rekommendera den. Har du alltså upplänade? Nej. Men eh, nästa och sista på listan är Freaks and Geeks. Mm. Det är en väldigt skärmig serie, komediserie från 90-talet tror jag va? Tid 2000-tal. Okej, okay. mm, så kanske det var. Men den urspelar sig på... 80-talet vill jag säga. 70-talet. Ha, jag har inte det. Det var så länge sedan jag såg den. Förlåt, nu får jag skämmas. Men jag kanske bara ska resignera här och nu. Jag ta bort den. Nej, ta bort den. Den är så bra. Ja, den är faktiskt jättebra. Den är jätterolig. Och det är underbara karaktärer. Och det är de gäng, det coola gänget som röker på hela dagarna. Och så är det tunt gänget som spelar rollspel i kallaren. Det är många skådespelare som idag är väldigt stora och kända som sett frågan, Vad mm. äh, heter han James Franco, uh, Jason Segel och James Franco, uh. Ellen Page, nej Linda Cardellini menar jag mm. det var uh, mina tre 99 till 2000 gick den. Uh. och den gjordes ju bara i var det bara en en säsong uh, och det var during the 80s så att du hade rätt och jag hade fel ja uh. uh. wow score till mig den är 8,9 på IMDb så att den är liksom högst räddad ja mm. och jag älskar internet vi kan ta reda på saker <laughs> Tina uh. vilka är dina tre min favoritserie är Star Trek, originalserien. Den är fantastisk på alla sätt och vis. Så underbart. är så fruktansvärt kär i Shatner. Och Nimoy, det är därför alla mina vänner vill att jag ska se på Fringe. Ja, uh, alltså han är ju så bra som Kim Bell Han, han är så bra som allt. Och min andra favoritserie är V, den gamla V. Jag försökte kolla på nya V en gång, det gick inte så bra. Det är ett avsnitt, sen gav vi upp. Ingen som har någon åsikt om mig Jag tycker sagt att det är för tydligt med nazireferenserna För att jag blev lite såhär absolut Men de hade kunnat göra det lite mer subtilt jag menar men, Med loggan ja. till och med Ja, vad roligt äh, Äntligen någon annan som <laughs> har sett det Ingen av mina vänner har sett det <laughs> okay, liksom ja. eh, Nej men Det är ju rätt tydligt Men jag tycker att det är lite Liksom lite roligt För blir nazister fast det är något fel med dem igen <laughs> De ödlor Ja det är jätteroligt. Mm. Har ni tänkt på det? att eh, om ni har sett När de letar efter den här hybrid människan halv människa halv alla, Så går de och letar efter den för de vet inte hur hon ser ut. Men de har en bild på henne. Så står de på andra sidan gatan från den här restaurangen där vart de. Så är det en av de onda som tar upp en plexiglasplatta typ. Med lite svart på och så. Så är det en bild här uppe och så håller de upp och jämför så så här en bild som de håller upp som en smartphone och jämför bilden med människan på andra sidan gatan. Så de menar att de hade smartphones. De hade smartphones, precis som i Star Trek där de hade ja. flip phones. Ja, de hade paddor också i Star Trek, eller hur? Eller de har väl så jag har inte typ alla ringserier sån här Yo, eller vad cellor nu kallar ja. de och, och, och, som ser ut som paddor. Nej, allting det är helt fantastiskt. Ja, ja, när de höll upp där och hade som en smartphone, jag, det, det var bland det coolaste jag har sett. Alltså jag såg den när jag var 20-årsåldern, så det är snart tio år sedan, jag, jag gillade den ju. Ja, ja, jag såg den också när jag var i 20-årsåldern. <laughs> det, det var så här, var det förra veckan? <laughs> ja, när jag såg eh, första miniserien när jag var... 18 eller någonting sånt. Uh. Och sen blev jag taggad på att se ännu mer när jag träffade han som spelar Mike Donovan för att han var så sjukt trevlig. Ja, uh, var det är typ på någon särskild film att säga? Nej, men sen så, min tredje favoritserie är då Big Bang Theory. Och det är inte bara för att det är roligt utan för att när de refererar till någonting som jag inte känner till så liksom kollar upp vad det är. Och så blir det ännu roligare som jag har fått en av mina favoritfilmer. The Time Machine från avsnittet När de har tidsmaskinen där Det här verkar kul, jag måste kolla upp det Se. Är det den de åker 800 000 år fram ja. i tiden? Ja Det är mycket som är fel med den mm. filmen jag Men den är ju så skön Den är ja. så fin Vi kan prata om Time Machine en annan gång kanske Sen så har vi ju listare med spel. Och mitt favoritspel genom tiderna skulle jag säga är Heavenly, Heavenly Sword. När man spelar som en brud med jättelångt rött hår vilket är coolt. Och så springer man med ett svärd som man inte får använda. Vad är det för? Är det, det dator eller tv-spel? Nej det finns bara till Playstation 3. Mm. Jag blev så glad när jag fick hem en DVD med kommande spel och sånt. När jag hade förhandsbokat mitt PS3. Så var det en av de trailersarna Det var så coolt, jag så Och sen så kom det inte förrän så, kanske ett halvår Efter att Playstation 3 hade kommit ut Och det var ju så jobbigt Så borde man ha en liten håla att vänta i flera <laughs> dagar För att det skulle komma hem från posten liksom Jag frågar mamma om lov Hej mamma, kan du köpa det här åt mig? Och nummer två är såklart Super Mario Bros 3 Och, och ettan men trean måste du nog säga mm. Grafiken i, Eller i trean är ju mycket bättre Ja och jag tycker den är mycket charmigare i trean Men det kanske är för att det är trean jag har växt upp med Först och främst Ja samma jag, som här. jag tycker att tvåan är jättebra Och jag vet att tvåan är inte ett Super Mario-spel De släppte ut det bara med de karaktärerna För att de behövde mm. uppfylla det till ett poppigt Men jag tycker det är jävligt charmigt Och det är ja. så himla fin musik till den Det kan jag sitta och lyssna på hemma liksom det är... Jag spelade tvåan väldigt mycket Det här Kids alltså, det var på den här tiden när man gick till videoaffär videoaffären och kunde hyra spel. Det kanske inte ju Ja, och då var Super Mario 2 ett av dem som jag hyrde mest. Jag vet inte varför, för jag tyckte mycket bättre om trean. Och innan jag har spelat tvåan idag så tycker jag bara att det är skitdåligt. Är det det här? Jag har inte spelat det på några år. Eller så är det jag som är också? Mm. Jag har bara sett när en mina kompisar spelare, och jag tyckte att det såg fel ut och ville inte spela. Men det är ju uh. för att det inte tillhör samma spel över taget. Och mitt tredje spel är Enslaved. Där man spelar som en kille som heter Monkey. Han är gjord via CGI. Och det är han som spelar Gollum. Jag tänker inte försöka uttala hans namn. Ja. så heter han. Jag hade en diskussion igår Du har kommit på Banette. Jag kan aldrig uttala hans namn, men det är liksom han som har gjort den här killen då, han gör rösten och jag visste inte det när jag köpte spelet utan jag satt och spelade det och tänkte bara rösten låter väldigt bekant. <laughs> så slog det efter ett tag var shit, det är Gollum och det är samma företag som har gjort Heavenly Sword de heter Ninja Theory och de är så sjukt coola. Fjärde favoritspel måste jag ändå säga. Jag tänkte säga Assassin's Creed 2. Men jag kom fram till att det är utan tvekan Lego-sagan och ringen. Det så är, är så charmigt. Jag hatar det! <laughs> Hur jag, hatar? jag spelade det i morges innan jag kom hit. Ja. Jag är så förbannad! Nu blir det <här> dålig stämning här. <här> Santina, vill ni ha det upp här, <här>, <här> Nej okej, okay, Grejen är att jag tycker att det är ett ganska charmigt spel egentligen. Ja, det var ens charmigaste den, spel. Den, men den biten... Där man är, kommer jag kommer inte på vad det heter, jag tror det är i film tre. Man går in som Aragorn och det är gänget och ska eh, vinna över de här skelett ja till sin sida. Ja, där är de bergen. Ja. Mm. Och det är mörkt, jag går inte se någonting och allting laggar och jag blir så hel, lite förbannad så jag vill aldrig mer spela det spelet. Så och sen så, här så gå går du över såhär dimmgrejer och så, dimm så ja. fastnar du och... Ja. Mm. Det, det är, är så, så frustrerande. frustrerande. Okay, jag kommer spela med, jag måste spela, jag spelar ju tillsammans med min man. Vi brukar spela ja. Lego-spelen tillsammans, det är vår grej. Så jag kommer ju fortsätta spela, men jag blev ganska trött i morses på det. Mina rumskamrater vill inte spela lego spel med mig, det är jättesorgligt. Mm. <laughs> De är tydligen för vuxna för sånt. ash aldrig. Men liksom, om man bara går in i Mordor så får man en achievement som heter One does simply walk <laughs> into Mordor. Ja, <laughs> ah, okej. Okay. Det, det, det är det att jag har spelet. om man tar och tar... Alla spelbara hobbits till Isengard så får man en tråkning. Vilken hobbits till Isengard? Ja. <laughs> har ni sett en eh, videon med ja. Orlando Bloom? Mm -hmm. Han sjunger med. Vi kanske länkar den till bloggen för er lyssnare som inte uh, fattar vad vi pratar om. Vad <laughs> <skratt> vi kan hitta. Isabelle, är det din tur att ta... Du hade lite annorlunda syn på spel mot oss. Um, Tror jag. Ja. Jag spelar inte så mycket spel. Men okej. Okay. Min lista är 1. Jatsy, 2. Dixit, 3. TP. <laughs> Kort och konsist! Kort och konsist. Jag gillar att spela Jatsy. Jag är utan utan att skryta så jag är en jävel på TP. Så jag kan lite om ganska mycket grejer så Trivial Pursuit och jag funkar. Och, och Dixit om ni inte har spelat det är ett väldigt roligt spel där man ska, man ska ha fantasi kring fina bilder. Och berätta en historia. Och berätta jag en liten i... ah. På ett Ja. Ah. Alfa Pet var också en, en, en bubblare här. Men det är lite den nivån mitt spelande ligger på. Så ja, Emma. Ja, jag har blandat min lista med både tabletops och konsol. Det första är brädspelet Small World. Jag har bara spelat det i en och en halv månad kanske. Och det är mitt nya favoritbrädspel. Nummer två på min lista är det gamla, hediga spelet till Super Nintendo, Donkey Kong Country. Det har jag spelat så många timmar sedan min barndom och gör fortfarande. Jag har ju fortfarande mitt Super Nintendo kvar och håller på att spela på lite då och då. Det är nog kanske det bästa Super Nintendo-spelet åtminstone som någonsin släpptes. Okej okay, ja. då, Super Mario 3 sa vi också. Då, <laughs> förutom det. Och sen så har jag även Lego Star Wars. För jag, det var det första Lego, jag tycker väldigt mycket om Lego-spelen. Det var det första Lego-spelet jag spelade. Och det är jätteboogigt, men jag tycker det är jätteskärmigt, så jag har ja. ändå med ett legospel på min lista, den ja. jag hatar Lord of the Rings. Det där är ett av de som jag inte har spelat. Det första jag spelade var Harry Potter, mm. Så <laughs> Såklart. Såklart. <laughs> det var inte jag som valde faktiskt. Nu är det dags att gå vidare till nästa lista, och det är film som jag, Emma, tänkte köra igenom. Min första kandidat vill jag få säga, jag börjar med Kill Bill av Quentin Tarantino. Min absoluta favoritfilm har länge varit Pulp Fiction men nu har jag Kill Bill istället. Både ettan och tvåan kör jag tillsammans till en här nu för det är ändå en fortsättning. Man borde ju se dem två ihop. Ja, mm. ja precis. Jag har inte sett tvåan. Ah, rage! Du måste ju se tvåan om du har sett ettan. Ja. Ah. Ja. ja, jag tror inte jag såg hela ettan Den är ju jättebra ja. Tycker du inte om? Jo, alltså, absolut uh, Absolut Hon är ju skitsnygg Och det cool. finns en pussy wagon Och, och <laughs> hon har ett svärd Och liksom <laughs> Vad vet kan man man Och det är jätte jättemycket uh. blod och allting Ja, jag menar ja, jag, jag älskar alla de här sprut-sprut-scenerna Liksom med blod och Ah. Splatter, jag tycker splatter. väldigt mycket om splatter jag älskar splatter ja. Mm. Oh. Oh. det skulle ha varit Okej, okay. fortsätt <laughs> Min nästa film är Scott Pilgrim vs The World Den är ganska omdebatterad Har jag förstått det? Det är Antingen älskar man eller så hatar man den Jag älskar den Jag har inte den. Jag hatade den första gången jag såg den <laughs> Jag hatade den så mycket och förstod inte liksom vad grejen var Sen så såg jag om den Ja, typ nu i förra veckan. Så jag bara, men då ser jag väl den då. Ge den en andra chans. Jag älskar den. Jag älskar karaktärerna och det är så många underbara sköna kommentarer och repliker. Och jag blir så lycklig av att se den. Jag har varken sett den eller läst serien. Nej, Jag har inte läst serien, jag ska göra det. Jag har läst första numret. Så det är min to-do list att läsa serien. Men filmen älskar jag. Sen min nummer tre är Batman The Dark Knight Returns. Mm -hmm. Alltså den animerade filmen som kom var det tidigare år tror jag va? Som ja, nej, part den... två kom. Ja den kom upp på Netflix nu under sommaren. Ja. Jag älskar den också. Ja jag tycker den är fantastisk. När jag hade sett part 1, Det är alltså mm -hmm. två parter animerade filmer. Baserade på Frank Millers seriebok. När jag hade sett part 1 så sa jag bara spontant. Best movie ever. Det var min spontana reaktion. Jag var lite skeptisk när vi skulle se den. Men va? Alla andra ville se den. Så då får jag ju gå med på detta. Och så såg vi den och jag blev helt bara. Mist. Jag tycker den är så, det är så cool. sjukt bra. Jag har inte sett den. Netflix. Det, var, det var inga bortförklaringar. Var inga bortförklaringar. Har jag har ju läxat till nästa gång då. Jag ska ja. ska detta. Ja, Det var mina tre. Tina, skulle du dra dina. Ja, jag kommer fram till det. Det är nog min... Absolut favoritfilm För att jag kom på att jag är inte är 14 längre Och kanske har utvecklats längre bort Än Nightmare Before Christmas oh, Kolla, Om jag är inte Om jag inte lika stereotypisk <laughs> längre Oj, oj, oj Men jag kommer till samtidigt Rocky Horror Picture Show High <gasps> <Bye> five! <Woo! laughs> Okay, det var med när jag sållade ja, Jag, ja. jag, jag, jag sållade bort den också ja, Jag inte den sen jag var 14 Jag trodde den skulle hamna på typ 3 Trean eller något när jag kom fram till Nej, nej det, det är nog nummer ett Vilken är favoritklagd är Åh, oh, alltså det är nog Frankenfurter oh. Han är ju så snygg i den Alltså jag älskar Brad Han är så fruktansvärt trädg och tråkig Åh oh, han är, och är så, här, oh. så stel Oh Brad <laughs> Men det är jag förstår inte hon kan vara liksom mad för honom. Ja. Ja, nu blandar jag alltså, till den här musiken. Kan jag sitter och lyssnar ja, på olika låtar. Och, det... och jag säga alla. Nej, hej, då kan jag inte säga någon. Okej. Okay. Det var ju Time Warp för mig jättelänge länge, ja. jag nickade på olika sociala medier. Enda aktiva medlemmen där kanske Ja men i alla fall, För att det är ju så fruktansvärt kul att dansa den dansen oh, Ja jag har gjort det uh, på ett bröllop en gång Det var jätteroligt oh, jag Vad fint Min favorit är Planet Manet Janet mm. Mm. Uh, <laughs> ja, <laughs> Nu känner jag genast att jag måste få hem se den För det var lättare ingesamt Jag har inte sett den på typ två veckor Så jag måste få se den <laughs> Det är ju fantastiskt, jag måste ju kolla upp vad den heter Ja den heter bara, som mixar, science fiction och Double feature Ja, ja. när de liksom mixar, det är nog det bästa tror jag uh. Nej, och uh. oh, nej, vad heter den andra också, touch, att touch, touch, me jag på, Den, den är som... är så... fram, jag inte på vad den hette vad? Men alltså, ja, den är så rolig, men den, den är så mm. fånig och den är så mm. underbar Har ni sett gliavsnittet där han kör Rocky Horror? Nej Det är fruktansvärt dåligt jag har bara sett en bit från det. Min sidra visar att hon är helt frälst på Gli. Ja, det var jag också ett tag. Ska ja, jag berätta det? en sak? Ja. Min första kontakt med rock var en teaterföreställning som gick hem i Falköping. I Falköping? Ja. Hur har jag missat det här? Eller var det skönt? Falköping det skönt? Jag tror det var Falköping. Nej, det var Falköping. Det var det. Det är ganska många år sedan. jag känner inte till Fenomenet tråkigt har innan det. Eller jag hade lite att jag kände igen namnet, mm. men så köpte jag och dit och så jag var jag samma så och ja, sedan dess. Fint, jag såg den, som så var helt frälst. Sen låg jag så här och googlade allt det där. Undrar, vad synd att vi spelar in, annars hade vi kunnat lyssna på det. <här> <här> men vad kul! Att du hade den är här värsten! Alltså, vad kul! Ja. Min, va, ja, min nästa datatjeng kommer ju lätt att bli en pin-up bild på Frankenfooter. Frank Frank det är helt <tryck> fantastiskt. Det, nej, det om ni skulle om, om blir bjudna på ett rocky horror party på Halloween, Vem skulle ni klä ut det till? Jag är lite så här kluven mellan typ Refresh och Magenta. Jag mm. Ja, det är något som Magenta tror jag. Alla killar som borde gå som Rocky. Okej. Oh, oh kroppsform ett eller något bara gå som Rocky. rocky. <tryck> ja, det finns ett gullkaltsångerna. Åh oh, shit Så vi går vidare till nästa ja, men mer? Favoritfilm nummer två är Avengers Det var väldigt svårt att välja mellan Avengers och Inception Bara för att de är så sjuka Och jag blir aldrig trött på dem mm. Och även trean, Apnas Planet, den första ah, men Ja nästan. men. Uh. Så fantastisk film mm. Det går ju alltid att referera till den Och jag älskar när andra gör det Och hur är de nya filmerna Liksom refererar och säger saker som har hänt det är helt fantastiskt Okej jag har två Kvar på min Och det är liksom Star Wars Rimlimperiet slår tillbaka Rimlimperiet? Ja Det är så fantastiskt eh, Lättbästa Och jag vill ha en ton Åh oh, Det kan också <laughs> vara drömdjur att ha En ton ton? Ja Ända lego legofiguren jag får ha i lägenheten på allmän plats Är liksom en ton, ton. Innan hade jag massa rymdskepp och sånt Men det blev tillsagd att plocka undan det Vad mm. tragiskt Ja tragiskt. Så ibland är det jobbigt att bo med andra människor Och sen så Terminator 2 Fast mm. egentligen alla Terminator Till och med fyra. Terminator 2 var definitivt med När jag skulle göra den här listan mm. För det är en film som jag har älskat Sen, nu kom den 94 Ja. Uh, mm. Så sen 94 har jag älskat den och Det är så roligt det var att alltså mina min min... första favoritfilmen när jag var barn Terminator 2, Leomkungen så Isabelle, vad har du för filmer? Mm. Eh, jag, det var ett omöjligt uppdrag eh, ja. Jag har en lista med 22 filmer <laughs> <Så> att, <laughs> jag, fick, jag fick rationalisera bort lite grann eh, Och till slut så kom jag fram till en lista Som jag förkastade Som är om helt och hållet Och nu, nu har jag så här, Om ni frågar mig imorgon eller nästa vecka Så kommer den här listan se helt annorlunda ut Hade ni frågat mig igår så hade den också sett annorlunda ut men jag har tre genrer <laughs> och, och så då har jag liksom en film som ska representera de här genrerna och som gör det väldigt bra Den första genren är Dysfunktionella familjer och där säger jag The Royal Tenenbaums. Alltså och jag älskar, jag älskar filmer om dysfunktionella familjer Saker som bara inte funkar, ingen pratar med varandra, allting går helt åt helvete Och det är bara så här. Alla är så olyckliga fast de egentligen inte behöver vara det och Royal Tenenbaums är ju liksom ett helt fantastiskt exempel på det. Har ni sett den? Mm. Nej. Det är ju, har ni sett något av S.A.N.E.S? Nej. Mm. Inte Life of Quotic? Jo. Jo, den har jag sett. Ja, det är ju samma. Och där har vi också ett typexempel på dysfunktionell familj liksom. Mm. Ingenting. Det funkar ju med med någon av dem. Men Royal Tenenbaums var nog första Wes Anderson-filmen jag såg eh, precis när den kom. Och det var bara bli helt säker kan man göra filmer som är Sverige. Och han har ju fortsatt att liksom göra samma sätt, men den, den filmen är verkligen bara underbar. Min andra genre är dumvåld. Say again. Dumvåld. Jaha. Uh -huh. Exemplifierat av Con Air. Jag har sett den kanske 23 gånger utan att överdriva. Har ni sett den? Uh, det låter bekant men jag vet inte. Nicolas Cage råkar typ döda en snubbe och får sitta i fängelse i evigheter. <laughs> uh, är i åtta år eller något i den stilen Och sen när han blir utsläppt så blir det typ Han får skjuts med en fångtransport mm. Till att han bara ska bli utsläppt Och den här fångtransporten är full med fångar som ska, uh, som ska fly Och det är John Malkovich och det är typ Nicolas mm. Cage och John Cusack och Steve Buscemi Och den är en helt fantastisk cast De var det dummaste manuset i världshistorien men liksom de har så bra skådespelare som har gått med på att göra den här filmen att det bara funkar ändå och det är en så jävla korkad film och den är så jävla bra. <laughs> Sen har jag ett tonårsfilm från 80-talet. Den är min min tredje genrer of the day och det var Pretty in Pink. Jag tänkte kolla på den igår jag har inte sett den, men så satt jag där. Men jag kunde inte bestämma mig för jag har bytt i amerikanska Netflix nu. Och nu kan ja. jag inte ens kolla på en hel film för att jag vet att det finns så mycket att byta till. <laughs> men alltså det så är så uh, 80-tals high school filmer är ju på en helt annan nivå än vad 90-talet och 2000-talet ser. I den här filmen, du har Molly Ringwald, du har, du har det är James Spader och det är Andrew McCarthy. Och den här kyssen, Andrew McCarthy och Molly Ringwald kysser varandra för första gången. Och hon är liksom sitt så här rödhåriga, fräkniga, lilla underverk. Och han har så ful frisyr och snea tänder. men Det gör ingenting. Och James Spader har aldrig varit drygare än man gör den här filmen. Och det är bara helt fantastiskt. Och... Har, har ni sett den? Nej. Okej, okay. Molly Ringwald spelar tjejen från fel sida av spåren. Hon är typ fattig och hennes farsa är arbetslös och hon syr sina kläder själv. Och hon blir kär i en överklasskille. Och vidtar problem för att de två ska kunna få varandra. Och hennes bästa är kär i henne, såklart. han oh, har ni friendzoned? Ah. Oh. Jag har sett henne många gånger, likadant lika bra varje gång. Så har vi ditt ämne kvar, böcker. Böcker. Vem vill börja? Det känns som inte det är on roll här, så vi får lika och fortsätta kanske. Mm. Fortsätt. Om ni undrar varför vi smaskar hela tiden så är det för att vi äter Star, eller stormtrooper praliner Och det är så fruktansvärt gott ja. Så mm. Emma har gjort, mycket bra gjort Det här eh, böcker är ännu svårare film alltså Min boklista är lite grann så filmlistan Att det är vad jag tycker just nu Och då har jag eh... Jag har tre böcker som jag tycker är bra Jag kan inte säga <laughs> om det är mina favoritböcker eller inte När jag bara fick välja ut tre så är det jättesvårt Uh, och den första är Gentleman och Claes Östergren. Uh, I korta drag så handlar den om en person som heter Claes Östergren. Uh, <laughs> som typ klipper gräs på en golfklubb någonstans i Stockholm och han blir kompis med en uh, lite avdankad överklassnummer som heter Leo Morgan. Som bor i en luguber paradvåning i Stockholm och de... det är väldigt svårt att förklara den här boken. Här har vi ett fake-girl-moment. Jag läste den här boken första gången när jag var 22 för att impa på en snubbe jag var England med. Eh, det funkade inte speciellt bra. Men boken var jävligt bra. Så det kom någonting gott ändå i hela. hela? Oh, ja absolut. Alltså, och där vet jag inte riktigt om jag fejkade. där som faktiskt läste boken och gillade den så var det inte så mycket fejk över det. Men jag läste den för att han rekommenderade den. Jag tycker den är Sveriges bästa böcker. Jättebra. var läst den. Var Sen i museets dolda vrår med Kate Atkinson. Och den här boken är lite grann egentligen det litterära exemplet på dysfunktionella familjer. Min tredje bok är Alice i Underlandet. Jag läste om den nu när jag var i Polen på semester. Och den är helt fantastisk. Den är så rolig. Den är skriven på 1800-talet och det, är liksom, det märks inte, den, det, språket bara flyter. Det är inte det här man tänker att det ska vara uppstiltat och gammalt och torrt och tråkigt för att den är 150 år gammal. Utan den är så himla rolig och så himla välskriven och så, så bra. Alltså alla barn och vuxna borde läsa den. Ifall vi skulle cosplaya, jag har kommit fram till att jag vill gå som Alice från... M M Magis, Alice, mm. Mm. Alice ja, mm. men, ja, ja. Mm. ja, Jag blev så taggad när jag kom på det för andra dag mm -hmm. Jag Vill bara berätta det, Nu, nu känner jag lite av att monolog Har ni läst någon av de här böckerna? Jag har läst halva Alice i landet mm. Nej jag har inte läst någon Jag, jag har tänkt läsa Alice Räknas det? <laughs> ja det är tanken som räknas mm. Ja, mm. Ja. Kanske, men det är fantastiska böcker Tina eller skulle jag och du köra? Den. Jag har en jättekort lista för jag kunde knappt komma på Fem böcker som jag läst så Jag hade kunnat lista fem Harry Potter-böcker För de har jag läst <laughs> Men eh, jag, jag tog favoritbok nummer ett Då valde jag alla Harry Potter-böcker mm. eh, För att jag det är enkelt Ni vet vad det handlar om, jag gillar det Och andra boken som jag gillar, tråkigt För att det inte är så nödigt Men det är Mansons självbiografi eh, The Long Hard Road Out of Hell Också en bra låt och sen så tredje är Heroin Diaries. Som handlar om Nicky Six. När han tar heroin i ett år. Mm. Väldigt spännande. Ja. Jodan är en självbögersvinn och ja. läst, Tycker de var väldigt spännande och ja. intressanta. Ja. Det känns fel att säga spännande. Det är ändå i någons liv det handlar om. Men intressanta ja. då. Kan vi säga. <laughs> ja, väldigt fräscht När så inte duschat på tre månader. Och har som hobby att sätta sig jämte folk på tunnelbanan i Japan. Och de är för trevliga att få säga till. Att han är äckligt. Yeah. Mm. Mm. Mm. Mm. Ja, var ja, den en nycke mm. Jag är Jajamensan. Ja, säkert var det. Mm. Och just det, ja, eftersom vi ändå hade comics på den här boklistan så kan jag säga att den enda liksom, serietidningen som jag läser är Nemi. hela Nemi, jag känner igen mig. Hon har fint hår. Ja, hon har fin hår. Mm. Hon har på min, mitt hår. Hon är tokig. Ja. <laughs> ja. min lilla lista då. Jag har både böcker och eh, comics. Jag börjar med Saga av Brian K. och Fiona Staples. Jag pratade om det förra avsnittet. Så jag behöver inte säga så mycket om det. Men du börjar läsa den nu, Isabelle. Ja, det kändes som att hela Twitter tjat om den här. Ja, den uh, vanligen <laughs> Hugo Award. Uh. För bästa grafiska novell. Mm. Mm. Uh, ja, det, och du pratade om den. Och flera andra putter också pratade om den. Så jag... Du köpt... gav efter. Jag gav efter, köpte, köpte de två första volymerna på Comixology, läste dem på en kväll. Och nu är jag med bara så här. jag har bara ett nummer i månaden, ändå helt värd då. Ja. <laughs> det tar lite för lång tid liksom. Ja, Men jag, jag har läst jag de tretton nummer som finns ute. Mm. Det, det är jättebra. Jag har ju bara läst tolv nummer då, så jag köper P.O. Oh, Vax. Så ja. jag inte läst nummer tretton. Mm. Uh, det är lite jobbigt. Mm. Vilken är din favoritkaraktär? Åh... Och... Åh, oh, jag tycker det är så jobbigt att välja favoriter bland karaktärer. Alltså, alla... Nej, nej, nej, jag ger upp. Jag kan inte välja. Jag älskar att du ska... Jo, vänta! Hallå, Lioncat. Ah. Nu ska inte jag spoila någonting i och för sig för er som inte har läst den. Men Lioncat mm. är nog den första karaktären i en seriebok som jag varit investerad i och hoppat upp och ner nästan i stolen när det hände någonting jag trodde liksom var riktigt bra ändå. Men ja, jag ska inte säga så mycket mer så. står du min favoritkaraktär Spindelkvinna utan armar? Hon hon är asvall Jag tycker det är kul att ni gillar Saga så mycket med tanke på att Magnus från Fuckpong verkligen hatar Saga nej, nej nej nej nej. Nej, han älskade det. Det är typ hans favoritgrej han skrev Men han skrev väl att han typ gav upp den. Nej. Jaha, jag tror att det var Saga Nej det var inte. det inte ja, jag Anna, måste... gick högt och lågt. Vi, Alltså det är ju Emma och Magnus Edlund Alltså Gorilla Tarr på Twitter Det är på grund av de här två människorna som jag börjar läsa Saga För att de inte skulle chatta om det Jag måste lära mig att läsa liksom. Jag tror ju att han hatade den Nej det Nu går vi vidare Yay. Till nästa På min lista och det är också en serie. Det är Batman Hush av Jim Lee och Jeff Loeb. Det var egentligen den första Batman-serieboken som jag läste. Så det kanske är därför jag är lite partisk för den. Jag har inte läst så mycket jag ser Batman i och för sig, men det var den första jag läste. Jag tycker den är jättefinstecknad och den blandar jättemånga olika skurkar. Det är tydligen ganska typiskt för Jim Lee, har jag förstått. Eller om det var... jätte. tar jag bort mig. Det klipper jag bort. Ja, oh, Batman. Harsh. Det det det är, en, det är en fin bok där. Här är. Det är en fin bok. Ja, det är en fin bok där. Ja, har du oh, Han lärde då. en om Batman kanske. Oh, är det ja. Är ni läderlappen? Ja, Nej. Det är bara Batman. Inget annat. Det läderlappen. Älskar det så mycket. <laughs> Vad heter Batgirl läderlapsversionen? Läderkicken. <laughs> Så att det spårar lite. <skratt> Då tar vi sista på min lista. Och det är en bok, eller det är en trilogi. Handelsmän och det magiska skeppen av Robin Hobb. Det finns så mycket att säga när jag vet inte ens vart jag ska ta vägen. Det är, huvudpersonen är en stark starkhäptig kvinna. Mm. Och hennes det enda hon vill är att vara kapten på sitt levande skepp. Det är magiska skepp i den här världen. Hon får inte det för det är en väldigt patriarkal värld. Så att hennes systers man om jag kommer ihåg rätt blir den som får ta över skeppet. Och när hon då ärvar det här från sin döda far så är det hennes äh, svåger som får ta över och bli kapten. Och det är hur hon kämpar för att få tillbaka sitt skepp. Och det är drakar och allt möjligt. Allt du vill ha av en fantasybok finns i de här tre veckorna rekommenderar jag. Mm. Ja. Jag har ju läst de tre som föregår det här. Det är väl, det är väl satt i samma universum, mm. fast inte i inte samma serie redan om mm. Lönnöders lärling. Ja, de, mm. det är en karaktär som binder ihop även nästföljande eh, trilogi som hör ihop med första trilogin mm. eh, om ja, nästa heter, den tredje heter Narren någonting tror jag, den gillande mannen. Okay. Eh, och det är en karaktär som är gemensam för alla de här tre trilogierna. Mm. Ja. ja, jag har läst de tre första, kommer aldrig vidare sen, men jag ska ta tag i det någon gång. Ja, det, alltså, det är ju tre bibeltjocka böcker som jag, på svenska i alla fall, det är ju bara svenska jag läser. Jag tänkte att jag ska börja läsa dem igen en gång, så att jag återkommer kanske om två år om det fortfarande lever eh, och mm. recenserar och pratar mer om det då. Mm. Jag tycker vi att vi måste diskutera det tydligaste här. Han heter Hobb. Hon, hon... Robin Hobb, det är en hon. Det här är det. Vad är mm. nu efter det? En tjej-hobb. Det är jättekolkt. Hon bor <laughs> i fylke. En riktigamman är Marietta Lindholm, tror jag. Men jag kommer ihåg det rätt. Hon börjar från typ så här New England eller någonting. Nu mm, vet jag inte. Nej. Jag kan inte reda på detta. The power of Google. Men den är en hobb. Det är jättekolkt. Ja, det är coolt. Hon har, hår, hon har håriga fötter. <laughs> det, det är inte tjej jag läste början av Sagan och ringen tillräckligt många gånger för att veta att hon har jag fötter. Så, det var lister som vi är klara med nu. Ska vi gå vidare till nästa ämne då? Vi vill prata om vad som händer i världen just nu. Mm. Vad har ni att komma med? Jag har bara att jag är så liksom, taggad på att om i den här månaden så släpps jag Och jag är så taggad. För att det är ju helt fantastiskt. Jag ska bara gå runt och mörda folk. Vilket <laughs> datum släpps det? Vad är det, typ den sjuttonde? Ja den är den så det är typ den sjuttonde, det är ju nästan nu. Det är nästan nu, och shit det är det om nio dagar Nio dagar, och jag har inte ens förberett mig mentalt för det här tillräckligt Hur <laughs> ska du förbereda dig mentalt Inse att det faktiskt är nu, <laughs> uh, ställa tidiga alarm så jag faktiskt kan stå utanför min gamebutik klockan tio när de öppnar, springa in men jag är lite besviken för jag har fått veta om man har förhandsbokat det så ska man ha fått en poster med GTA. Då. Men jag har inte fått den här posten när jag bokade mitt GTA så jag är lite besviken. Men du har förhandsbokat det här. Yeah, mm, jag gjorde det så, så fort hon satte datumet. Mm. Så jag ska försöka kräva en GTA-poster. Mm. Emma? Ja, det har hänt så mycket i serieboks-komicsvärlden comics de senaste typ, två veckorna. Så jag vet inte vart jag ska börja. Nej men okej, okay, det, det nyaste som hänt eh, torsdagsnatt eller något så gick eh, artisten och författaren till eh, komikern Batwoman Williams och Hayden Blackman mm. ut och sa att de hoppar av eh, serien ja, på grund av, eh, vad heter det, redaktören DC och lite osans de vill inte riktigt samma sak med Batwoman och det är många orsaker, men den största som jag fick vägranskina över var att Beth Kate Kane som jag ser att nu hon är ju lesbisk i den här nuvarande New 52 och hon har en flickvän, Maggie och de, de friar till varann men de får inte visa giftermålet i tidningen enligt tidningen. Varför inte? Ja men gud i USA. Ja, det har pratats väldigt mycket på, jag läser i Tumblr och jag har läst mycket att är det verkligen att det är för att de är lesbiska? Vissa säger att det är på grund av det, andra säger att det inte är på det DC själva har gått ut och sagt att det har inte med att de är homosexuella, att det har inte med mm. det att göra. En teori är att DC överhuvudtaget inte gillar giftemål. Alltså överlag eller ja, jag vet inte. DC har som sagt bara sagt att det har inte med att de är homosexuella att göra. Mm. Men skaparna av Williams och Hayden Blackman sa att de skulle gå efter det avsnittet, Jag läste nu i morse på tåget hit att så kommer det inte bli. De kommer gå tidigare. Eventuellt redan 24 eller redan vid 22 avsnittet. Det är väldigt så här Vad kommer hända med det och vilken sorts fortsättning kommer Batman få? Ja, jag läser ju Batman. Jag har läst första volymen. Jag hoppas att det kommer sluta så bra som möjligt ändå. Men jag känner mig lite skeptisk just nu. Ni har inte läst mig, det är idé. Frågar jag om ni har läst. Mm. Känner ni till figuren, Bert? Ja. Det jag något. Mm. Williams och Caden Blackman får ju väldigt mycket stöd. För deras val att hoppa av DC. Mm. Så är det här nu då. Jag förstår. Nästa grej som jag har läst. Jag vet inte vilken jag ska ta. Lite omblick. Justice League kommer som animerad ny film. 2014, alltså tecknat film Tina antecknar Shield! Ja. ja, jag läste som sagt det här med att Justice League kommer en ny film 2014 och Wonder Woman kommer få en ny direkt, ett nytt utseende på hennes till den här filmen Uh, det är en helt annan Tidigare har han ju den här Bustier ja. ja. Och jag har alltid tänkt på Jag har nämligen vanligvormen trä på mig på Så alla styr upp mitt bröst just nu <laughs> Och det ser ut som att den kommer åka ner När som helst, hon måste ju gå och dra upp den hela tiden Fan gud, den är det är fruktansvärt, fruktansvärt med, ja. den, kan ju in, den kan ju inte sitta kvar Den kan ju svarta sig Det idag. är helt ja. ologiskt ja. Men nu i den här 2014-filmen Så har hon fått en lite mer logisk Går upp och går runt halsen som en haltnäck. Eller man ska säga. Mm. Hur skulle du beskriva? Det är bra att beskriva tror jag. Får <laughs> jag se? Det är ju inte riktigt samma. En, en, en, en är... formelös polotröja. Ja. <laughs> men det är ju inte fan den här liksom. Hon har inga byxor eller kjol. Du det är, ju... är en body. Ja precis det är ju en body. Så jag kan tänka mig att kianonen kickar upp. Och så visar hon skrevet helt plötsligt kan jag tänker mig väldigt lätt i den här Men ja, och i den här fall hon slipper ju visa brösten När som helst, det, det är väl bra Det är ju inte riktigt samma färgschema som man känner henne som Det är ju rött Det är inget gult Nej precis, det är rött och blått men inget gult mm. Det är en massa vittisare, hon blir mer amerikansk Ja, men det intressanta med det här är att Någon på Tandre uppmärksammade Att en annan artist En deviant art-artist har gjort den här eh, direkten som en fanart tidigare för några år sedan. Så de har stulit den här? Ja. Precis. Har de gett henne någon kvadrat överhuvudtaget? Inte eller är de bara så, så, så här, la la la, vi har hittat ja. på själva. Jag tror nog att det är mer en la la la metoden man kör på. Oh, att, men absolut. jag tänk, Ja, absolut. Det, ja, vi kanske lägger upp bilden på vloggen sen så får ni se. Och själva avgöra likheterna. Men det är ganska tydligt att det är väldigt stora likheter med de här olika designerna. Är det den som är fanarten? Ja, precis. Jag, jag tror ju att det, även om artisten som har gjort den här fanarten innan har ju inte så mycket att säga till om. Dels för att man egentligen inte juridiskt får skapa fanart. Eller om man får skapa men man får inte sälja. Så egentligen har ju nog inte så så mycket på sin sida juridiskt sett. Och dessutom har ju DC så mycket jurister så de kan ju bara köra över den här lilla mm. människan ändå. Ja. Ja. Jag vet inte om jag ska ta min tredje sak också. Vad är din tredje sak? Handlar det om Marvel? Ja, det Handlar det om Katie Ja, det är riktigt. Oh, vad har häftigt det har varit! Ska jag ta det lite snabbt? Ta det lite snabbt. Min sista... Ja. Min sista grej är ett litet rykte och kom ihåg att det här är bara ett rykte. Men det har att göra med Katie Sackhoff och om hon kanske skulle göra en filmroll som Captain Marvel. Mm. Det börjar med att, om jag uttalar här rätt nu, eh, Louis Desposito, han jobbar på Marvel Studios. <laughs> jobbar på eh, av Marvel Studios. Han har ett litet uttalande hintat om att de bara, han kanske funderar på att göra en Captain Marvel-film. Bland annat, att det kanske kan vara något i framtidigt. Ja. Men så har då Kate Sackhoff sagt att hon är äh, snackar med Marvel Studios om att, äh, hur hennes tidsplan ser ut för början 2014. kanske kan vara något samarbete på gång där. Avengers 2 spiller ju in i början av 2014. Så ett rykte är att hon då kommer att presentera som Captain Marvel i Avengers 2. God, den, precis precis Carol Danvers Kattemar. Mm, jag har ju på och läst Captain Marvel. Jag började ja. läsa volym två på tåget hit ner och är nästan klar där. Och jag ser så. Det är ju väldigt mycket om man vill ha en Wonder Woman film, men får man inte det så skulle jag inte gråta över en marvel film. Nej, för att hon är dessutom en heltäckande dräkt vara en sån sak. Ah. Det är en rimlig liksom direkt att fajta ah. sig. Ah. Och så, alltså herregud, hennes lår är helt enorma och jag älskar att en tjej får vara muskulös. Han har sagt, det här är bara rykten. Så det kanske blir något helt annat visar sig. Ja, men Det ja. det var jag hade att komma med. Det här avsnittet ah. blir lite längre än det första avsnittet. Vi håller ju fortfarande på att bolla lite grann med format och se vad som funkar. Och har ni några... Reaktioner på vad ni tycker om ni längden på det här Har vi pratat för lång tid idag Vill ni höra ännu mer från oss Så får ni kolla det då Det är ganska lätt att vi svävar ut Ja precis mm. Har vi märkt ja. Och det är ju både bra och dåligt kan om, bara, om ni fortfarande orkar lyssna alltså Ja men precis Det är ingen som lyssnar. så här långt mm. Nej precis För de som är kvar så ska vi i alla fall Bara köra igen med snabb Vad lyssnar, ser, läser, läser Just nu mm. på Just nu <laughs> vi kör lite såhär, bara någon ordgrej <laughs> Ja men eller något. Ja. Vem, vem vill börja med det här? Jag kan börja med det för jag har så kort Eftersom jag inte haft någon tid i mitt liv än okay. Tina Jag har börjat läsa Shakespeare, det är jättejobbigt Jag rekommenderar inte det Jag har läst några Shakespeare-böcker, jag gillar dem Jag har läst Hamlet ja. och Mismarna Ström och... Ja vi... De, de... vi läser sonetter ja. I skolan, det är inte det roligaste jag har huvudverk när jag kommer hem från de lektionerna eh, men annars så jobbar jag fortfarande på Bilbo och jag är så duktigt av mig ja så, så har jag börjat med Drop Dead Diva den är lite kul ibland men det är så mycket som är fel med den jag följde dem fyra första säsongerna är det fyra säsonger Nej, jag tror att det är var... säsong fem nu jag tror att det var 28 avsnitt. Så då tänker jag, jag har ju kommit till avsnitt tre. Då kan jag ju se resten. Det är fem säsonger. Åh herregud. <laughs> Mitt liv är <blev> precis förstört. <laughs> <laughs> För det som sett Drop är Diva så är det alltså en, en, en, en smal, vacker, blond, framgångsrik modell som dör i samma ögonblick som en Tjock, smart Fast ganska ful advokat Återupplivas Och eh, den smala, vackra modellens själ Hamnar då i den tjocka, fula advokatens kropp Ja, ni hör Och det är jättejobbigt att vara Tjock och smart Tydligen <laughs> ja. Fast hon gillar det ibland, men hon vill inte erkänna det Hon Nej. tycker det är väldigt fascinerande här Hur gott är det är att äta mat Ja men precis, bara den grejen Första avsnittet typ handlar om att Nu ska man försöka gå ner allting i vikt Som den här tjocka advokaten väger Och Åh, oh, jag blir så hon oh. ja. är rätt korkad. Ja. <laughs> ja. men ja, det är det jag började på. ingen Freddy är jättesöt. Ja. ja. Men jag, jag, jag kan inte placera honom liksom. jag, jag vill säga sjunde himlen, men han är inte med i sjunde himlen. Han har utseendet för det. Mm. Eh, jag lyssnar i princip på ingenting nu. Jo, jag lyssnar på Steven Fry läser böcker till mig det är alltid mysigt. Oh, och jag ser faktiskt ganska mycket fram emot eh, den kommande serien S.H.I.E.L.D. Som är en spin-off på Avengers. Fast ändå inte. För att Agent Coulson är död. Så är det bara. Familj. Han lever inte. Så enkelt mm. är det. Och mm. du Emma? Vad, Vad tittar jag, du på? Just nu, jag, jag tittar på en Youtube-serie. Ruby. Men det stavas R-W-B-Y. Men nu tas Ruby. Den är animerad <laughs> serie om ett gäng tonårsflickor som kommer till en skola och de är magi och de ska lära sig slåss mot monster. Jag har sett fem avsnitt. Jag vet inte riktigt hur mycket som har kommit upp på Youtube. Det är typ så. Sex avsnitt kanske finns nu. Lite små intressanta. Jag tycker de är rätt härligt animerade. Så det kommer jag fortsätta titta på. Sen håller jag även på att kolla lite bilder av mig i animerade superhjältefilmer. Så jag har sett, ja, Som jag sa tidigare då är ju Batman The Dark Knight Returns en favorit nu och jag har sett Wonder Woman och olika Justice League-filmer och Hulk-film och lite allt. Det är väldigt blandad kvalitet kvaliteten. Det är skitbra. Andra är det totalt sämst. Jag fattar inte varför man gjorde den filmen. <laughs> <laughs> Men det är ändå lite kul att se. Äh, läser just nu. Som sagt så håller jag ju på att läsa Captain Marvel volym 2. Mm. Det är två eh, historier i den boken, p Det är väldigt olika tecknare också. Det är olika artister som har gjort de här två böckerna. Jag ska inte säga så mycket om dem, tror jag. Men det är väldigt intressant just nu. Jag är snart planar den. Jag lyssnar på pratar just nu. pratar i P1, som jag på eh, lyssnar i kapp. Jag har ju sömnsvårigheter. Så jag håller på och lyssnar på sån när jag ska sova. För att det är så tråkigt att du bara somnar. Nej, för att det är jätteintressant. Jag lyssnade lyssnar jag på Maja Ivarsson eh i The Sound och hennes eh, rock roll liv väldigt klyschigt med droger och har lyckats på. Ja. Och jag även, lyssnar på Livström Kristoff Melsen. Ja, Älskar Livström Kristoff, har jag, du hört den? Nej, jag lyssnar bara, inte. Bara hej, jag heter Livström Kristoff. Det här det ska bara handla om mens. Det gjorde ju för sig inte. Det var lite annat också. Ja, men det var väldigt bra. Mm. Och så lyssnar jag även på Östnyens sommarpratet i har Sen somnade i två och sen. Så jag är lite ungst eh, Spelar. Jag spelar just nu. Ja, så jag nerdragerar sig lite över förut av Lego Lord of the Rings. <laughs> som jag, oh, det. jag håller på att spela. Som jag får spela för tillfället. Och mobilspelet The Tapping Zombie. Eller ja, om vi håller på att sprida den på surfplattan. Kommer nog så kanske länka på bloggen sen. Det är ett 8-bits eller 16-bits spel, plattformspel. Man spelar som en sheriff, typ Rick, ifrån The Walking Dead, typ ting. Man hoppar på plattformar och man ska undvika zombiesna. Genom att han trycker ner fingret på plattan så stannar figuren, Släpper man Så går den och man ska undvika zombies som kommer emot den. Då. Ja ett enkelt, men det blir väldigt snabbt svårt. Mm. Så jag kan jag rekommendera ändå, om man tycker om den typen av spel. Isabelle, vad sysslar du med för tillfället? Mm, jag har börjat titta på en hel del tv-serier som jag tänkt att titta på ganska länge. Som har inte blivit avsånda jag fått rekommenderade till mig, som har legat i listan. Legat i pipen, så att säga. Så den senaste veckan har jag tittat på första säsongen av Parks and Recreation. Och jag älskar den. Amy Poehler, detta... Komiska geni hon är. Den är fantastisk och jag förstår varför ni varför har fått den rekommenderad cirka 10 000 gånger. Men jag har bara titta på Archer. Har ni sett den? Ja, jag håller Nej, på att se. Jag tycker den är så underbar. Archer är en tecknad spionserie. Okay, bra, bra, den bra, är, det är inte? inte. Ja, ja finns på Netflix finns på Netflix. Och sen har jag också börjat titta på, det här är lite roligt, i ett avsnitt av podden, äh, Fackpod för, för ett par månader sedan. Så rekommenderade jag en tv-serie som heter Siberia. Bara det att jag har aldrig sett den här serien. Så jag vet inte riktigt vad, vad, varför jag fick cred för det. Men igår i alla fall såg jag första avsnittet av den här serien. Och den är faktiskt riktigt bra. Så jag, jag, jag, nu rekommenderar jag på riktigt äh, tv-serien Siberia. Och det är korta drag att det är en reality show. 16 människor skeppas ut Till ödemarken i Sibirien De ska klara sig, den som sist blir kvar Får 500 000 dollar Men lustiga saker Konstiga saker börjar hända du får mig nyfiken mm. Mm. Mm. Alltså mm. nyfiken blir väldigt mm. Ja. Uh, du fick det... mig nyfiken förra gången du rekommenderade den Fast det inte gjorde bra <laughs> <laughs> <laughs> Ja jag har väldigt bra smak Även när jag liksom det är Någon slags spökjag som gör det hela ja, Jag um, får finns... nyfiken redan då Men jag har så mycket andra serier att se Så att jag lägger uh. den på listan Host... Ja men ja. precis, hosten är En hosten är så här riktigt odrägligt australiensk snubba och skit jag lyssnar lyssna på Men uh, uh, serien är bra än så länge Jag har bara sett de två första avsnitten Men som sagt, jag har rekommenderat den förut Jag kan fortsätta med att rekommendera den <går> uh, <går> uh, Finns den på Netflix? Jag, uh, nej. nej Jag har lånat den från internet Nu blir det allt mycket jobbigare Mina vänner på internet Har varit snälla och lånat den till mig Jag lovar att lämna tillbaka den när jag är klar <laughs> uh, sen har Åh, oh, det här ska jag Okej, okay. jag vill prata om två saker nu En sak jag rekommenderar att titta på Och en sak jag re inte rekommenderar att lyssna på Den jag ska rekommendera att titta på Är en grej jag hittade på Twitter för några veckor sedan uh, Det är egentligen en bildserie Så att uh, ni ska bara gå in på den här Hemsidan och titta på den Det är en konstnär som heter Simon Stålenhag Som har Gjort en serie konstverk Som är Sverige. I ett parallellt 80-tal. Ett Sverige där det finns svävare och robotar och liksom fusionskraftverk och allt det här är liksom bara helt självklart bland rödvita stugor och boxiga volvos och det är så svårt att förklara den här känslan, men det är verkligen, ja tittar du ute ett svan, vanligt svenskt höstfält och det som står i en rostig robot mitt på fältet. Ja, jag är så fascinerad av det här, jag är inne på den här sidan typ en gång i veckan och bara bläddrar igen med bildserien och bara säger vilken ska jag köpa, jag vill köpa alla. Han säljer prints av dem, för de kostar typ 39 dollar så de är inte speciellt dyra, men jag har ännu inte köpt några prints, men jag... Titta på den. Simon Stålenhag heter den. Han finns på Twitter och jag kommer att länka till den på, på bloggen. Helt fantastiska bilder. Och sen, vad jag rekommenderar att inte lyssna på. The Nerdist. Den där jag jävla grabbiga höörpodden. -hö jag är så trött på den nu. Jag började lyssna och tyckte att det var helt okej okay faktiskt. Det är Chris Hardwick, komiker, och hans polare som har en podd där de sitter och lyssnar. Eller sitter och pratar med spännande människor en gång i veckan. De har jättehäftiga gäster. Några avsnitt har varit riktigt bra. Och sen så kommer det dit ett avsnitt av 20 för de är en kvinnlig gäst. Och då kan man typ sitta samma med klockan och bara vänta så här. Ja, nu har det gått fem minuter. Nu kommer de börja prata om att suga kuk. Det är så grabbigt och det är så högt och det är så jävla irriterande. Och det är så här, de manliga gäster behöver aldrig någonsin prata om att de har legat sig till roller. Manliga gäster behöver aldrig prata om hur bra de är på suga av folk. Manliga gäster behöver aldrig någonsin prata om, om sina tuttar eller liksom någonting annat som har med sex att göra. Men varje gång det är en kvinnlig gäst så styr samtalet ofelbart in på, på ligga. Och det blir så här bara grabbhöhöjt och tjejerna typ bara så här triggas till och liksom bli värre och värre och, och jag fattar inte grejen med varför det måste vara så himla speciellt, ja här har vi en, en, en tjej som har varit skådis de senaste 20 åren, varför är det viktigare att prata om att hon är bra på att suga av folk än hur hon har liksom lyckats i den här branschen som är jävligt hård? Lyssna inte på den! Det är som skitsnack! Jag blev viss, det är kan inte säga. Ja, jag är trött på den Och liksom det senaste avsnittet som är en tjej med Är ju Sackhoff Jag älskar Katie Sackhoff Och de pratar typ, jag tror att avsnittet är typ 1 och 12 Och 40 minuter så pratar de bara om kukar Ja, det känns irrelevant Nej Det är det inte <laughs> det är Sorry, Jag rekommenderar alltså inte en Nerdist Jag är trött på det nu Ja och här kommer sakna dina rage över den där på Twitter. <laughs> jag har gjort det ett par gånger, senast nu i fredags. I fredags så avgav jag att löfta att aldrig mer lyssna på den Nerdist efter att ha lyssnat på Katie Sack-avsnittet. Det finns andra poddar på, alltså, nerdist.com har, det finns typ 15 poddar under de, den under, liksom det varumärket. Var det ett par stycken är ganska bra, men just Chris Hardwicks egna Nerdist-podd kommer jag aldrig lyssna på Tråkigt, när det är så? Ja, mm. Det är det. De sätter sig i skiten själva kan man säga. Mm. Mm. Var det Aldrig från oss idag? Kanske. Eller tror ni? Mm. Vi finns på fakegeekgirl.wordpress.com Följ oss gärna på Twitter. Vi heter podd. Vill ni höra av er till oss så kan ni lämna en kommentar på bloggen. Vill ni vara mer anonyma så kan ni mejla till oss på fakegeekgirlpod.gmail.com har ni kommentarer, feedback, saker ni vill att vi pratar om, allmänna tips och tricks som är konstruktiva, hör gärna av er till oss. Vi uppskattar era kommentarer. Och vi får inte glömma att vi faktiskt finns på iTunes. På bland podcasten på iTunes. Jag blev helt starstruck av mig själv innan när ja. jag sa det. Okej, okay. är vi klara? Ja. Ja det är vi. Kaisersösa finns ju inte ens.